Como anunciamos antes, é o momento agora de trasladarnos a TUI para falar do Festival Internacional de Documentais PlayDoc, que ten lugar esta semana no Teatro Municipal. Comeza hoxe e do rato domingo, e para coñecer os detalles temos o teléfono a Ángel Sánchez, un dos directores. Bo día, Ángel. Hola, bo día, como estáis? Muy bien, encantadas de hablar contigo y que nos fales de, de ese festival que arranca hoy, y arranca ahorita la edición bastante fuerte con codirector co no lo quiero decir mal, con un documental que recibió muy buenas críticas. Sí, la verdad es que estamos a piques de comenzar una edición que no se... esta ano vimos, vimos decindo que es un poco histórica, uh -huh. no he feito porque traemos a dos figuras claves de los género documental, que Ross McElwee y Artavaz Pelesán, Efectivamente, xe comenzamos coa última película de Ross McElwee. Uh -huh. McElwee fai un cine autobiográfico, que no que a maior parte dos seus protagonistas casi son membros da súa propia familia. Eh, verá acompañado do seu propio fillo, e eh, hoxe a xoito media vem, iremos ver uh, a película Photographic Memory, no? que, que un pouco explora as relacións paternofiliais Entre un padre e un fillo e os cambios geracionais de como un fillo se fai maior de algún xeito pois pues, se converte en unha persoa completamente diferente, ¿no? Eh, MacGillwy pois pues, pois pues, ao longo de súa trayectoria por recibir premios tan importantes como o mellor premio do Festival de Sundance en Estados Unidos, ¿no? Si sí, hoxe, comeza o van ser cinco días moi intensos, eh, eh, estades invitados, vades a disfrutar deste de festival, seguro que sí. Uh -huh. E despois da proposta esa autobiográfica de McElwitz, seguirá lle unha proposta xaga aleguiña, do cineasta Xurxo Chirro, que podeis nos queda aquí pretiño, porque ele é da guarda e tamén nos vai falar un poquinho dunha historia do mar, non centrada no mar. Sí, mira, nos este ano temos unha sección oficial a competición na que temos directores de, de Rusia, Serbia, Reino Unido, eh Argentina e nesta sección oficial este ano se colou unha peli galega chamada Vikinglando, galego como tíben dices, da guarda, o guardés, suso uh -huh. chirro, no. Suso chirro fai unha unha película maravillosa, noel rescata cintas do seu pai de un un viaxe, no, de un de, dos mariñeiros que Que, que traballa no Mar do Norte, no é unha especie de homenaxe ao traballo do mariñeiro a Soledade, Ele, aí reparten unhas cámaras para, a, digamos, eh, catalogar ou recordar ese viaje, é un descubrimento do cinema, eu non quixera desvelar demasiado, pero é unha película moi interesante, con unha forma agora de, de presentala moi original, e eh, será oxe as doce media coa presencia do propio Xuxo para presentarnos a súa obra, sí mm -hmm. E como ben dicías, outros dos platos fortes, Artabad Pelesian que definen como lenda viva do cinema soviético experimental Sí, bueno, nos sabedes que a nosa posta é cine, no? O sea que decir, somos un festival de documentais moita xente asocia o tema do documental, pois o documental etnográfico, de animais e tal, non estamos falando exclusivamente de cine, de propensas uh -huh. cinematográficas. Arcavaz Pelixan é lenda viva do cine, sí, porque digamos que algúns já podan como eslabón perdido, ¿no? eh, eh, unha persoa que inventou unha maneira nova de facer montaxe cinematográfico, eh, as súas películas, todas as súas películas que se poderán ver no festival, teñen unha duración, unha duración completa, se asumas todas de no máis de, de tres horas, o sea, son películas de 18 minutos, uh -huh. outras de 20 minutos, e nos temos toda a súa filmografía, el vende desde e un, e Armenio, e ven desde Rusia e a verdade é que sal, sale moi pouco do seu país natal e visita moi pocos festivales o calé, todo unha honra, no Jean-Luc uh -huh. Godard, por exemplo, un grande do cine, dixo del que era o o director de cine máis importante vivo do momento. ¿no? Bueno, hai que dicir que a súa proxección é o domingo, pero o sábado vai dar unha charla tamén. Sí, a verdade é que temos tanto a Ross McElwee como a Artabaz Pelixan, eh, ao longo destes días poderánse ver as súas películas, e o Benres ás cinco e media eh, temos unha charla aberta con Ross McElwee, e o sábado o 24 ás cinco e media tamén temos unha charla aberta con cunha arcabaz telexán. Creo sí. que son oportunidades únicas. Además, é entrada gratuita hasta completar o aforo que temos. Eh, son oportunidades únicas para estar en contacto con directores internacionais que a verdade é que nos poden decir moito da súa maneira de ver e entender o cine. Eh? Mm, claro, porque como ben podemos comprobar, eh, o PlayDoc non é só exposición e proxección de documentais, senón é moito máis, son charlas, eh, seminarios, obradoiros. Eh, pode asistir a todas estas entidades todo o mundo ou hai xa algúns que estén pechados xa a certo número de... No, todo, eh, o festival é un festival aberto, además, ten uns precios moi populares As entradas de sesión son a 2 euros todas, eh, Todo o festival se concentra na súa sede principal Que é o Teatro Municipal, que está no centro do povo uh -huh. eh, eh, Por supuesto, todo o mundo pode participar Evidentemente, os sobradoiros están dirigidos a novos realizadores Están en marcha, participan este ano alrededor de oito novos realizadores E os, eh, os resultados de esos sobradoiros tamén se poderá ver durante o festival pero si sí, todo mundo ten capacidade de ver e achegarse a un cine diferente que rara vez se atopa nos, nos circuitos habituales de exhibición como son as televisións, festivais máis convencionais, digamos. E, eu animo a todo mundo a disfrutar da experiencia e ademais, pois, o sábado tamén tendimos un grandísimo concerto que se a xente quere achegarse vai disfrutar de gran música en directo. Un concerto exclusivo, non? un concerto exclusivo, la verdad mira, eh, a principio da década dos 90 surgiu unha banda que para nós revolucionou a historia do rock, unha banda sin guitarrista, que para aquel entóns era como unha gran novedad, formada por un saxofonista un baixista de que tocaba un baixo de dúas cordas e un slide guitar. Esa banda chamábase Morfin, ¿no? Uh -huh. Morfin recadou grandes éxitos de crítica eh e eh, as eh, súas cancións converteronse en importantes hits o seu líder, despois de 10 anos de actividade, mo moría, moría en directo nun, nun concerto en Italia, no E agora nos estrenamos a súa película, a película que conta a historia de Mark Sandman, o no? líder de Morfin. eh tivemos a sorte, despois de, de moito batallar, conseguimos que os membros originais da banda pois, venían a España a dar o seu único concerto a España, eh, o seu único concerto, no non? Mm -hmm. O sábado 24, na sala Metropol, os membros originais da banda Morfin tocarán en directo, no? É hai que dicir que para levar a cabo todo este festival pois recordamos que custa, custa diñeiro, e eh, tedes tamén premios pois o mellor longa metraxe con 5.000 euros a curta con 2.000 Este ano máis que nunca custou vos sair adiante no tema presupostario, sobre todo por falta de axudas pois eh, económicas públicas Como conseguistes finalmente sair adiante? Mira, o que sí si te diría é por puntualizarte que, an, por exemplo, nos curtametrases este ano xa non temos, no? por isto uh -huh. que estás sí. dicindo. No? Evidentemente, eh, eh, o ano pasado tínhamos outras categorías a competición, galegos, curtametrases, eliminamos categorías a competición, xa só temos a competición internacional longametrases. En fin, a nosa actividade este ano foi básicamente tratar de hacer un festival máis compacto Hacemos un so concerto, ano pasado tiñamos dous, en fin, que a, que a situación nos golpea a todos, e o festival, pois, o sufriu, evidentemente, de maneira notable, no uh -huh. Os recortes tanto das xudas públicas como operadas foron, foron importantes, eh, excepto do Concello de TUI que mantivo a súa colaboración, e eh, por parte de outras institucións, sí si que se veu reducido. Temos apoio, pero tivemos que reorganizar e buscar novos formas de finanzamento, buscar ser originais, reducir costes, eh, apretar os dentes con a idea de sobrevivir porque creemos que o festival lo merece é eh, eh, eh, unha aposta del futuro. no uh -huh. Abrimos de feito pois, unha, unha, digamos, unha forma de financiación alternativa que é o PlayDoc Support, que a xente que quere digamos, de maneira individual colaborar con o festival económicamente o, o pode facer, Eh, Aina no está clara, tiempo de colaborar gente. Sí, sí, sí, o sea, no a lo longo de todo el festival e incluso durante todo el año uh -huh. eh, a través de nuestra página web podemos hacer donativos al festival, o que sí, o, o que, sí facemos, que si hacemos es que si ofay previo festival nos llegamos ciertas ventajas para luego disfrutar del festival como son descontos unos concertos o o digamos entradas gratuitas para para sesiones, ¿no? Eh, son aportaciones que se hacen a través da nosa página, que son eh, www.play-doc.com. Eh, en esa historia andamos, ¿no? apretándoos dentro, es, tratando de ser originais, eh, esgrimindo cada euro que temos, pero sin renunciar a calidade, eh, a que lo que nos fai un pouco diferente dos dos demais, ¿no? de apostar por un cine comprometido e eh, eh, eh poder chamar a atención con respecto a pues, outros festivales de documentais que se fan forra de España, como dicendo aí, aquí estamos en Galicia, en un festival que merece a pena, e eh, eh participa xente moi interesante, non? Hmm. E tendo a conta a proposta deste ano que segue mantendo esa línea de calidade, cales son as expectativas de éxito desta edición? Bueno, as expectativas, básicamente, que a xente disfrute, que teñemos o... O a participación numerosa e entusiasta de un público que que sempre nos ven respondendo entendemos que seguiremos tendo esperamos que sí eh, que os invitados se le un bo recordo que falen ben un só do festival sino da vila e do público e da, e da nosa xente que os novos realizadores os que vimos apoyando pois, encontren inspiración nas obras eh, e feedback con outros realizadores sean máis formados e con máis trayectoria e que pouco a pouco pois, os objetivos do festival de mostrar un cine diferente, de formar novos realizadores, de, de promover e promocionar non só aos a nosos artistas, sino tamén a nosa cultura e ao noso entorno, pois que, que, que, que pouco a pouco pois, vaya, vayamos ganando terreno nese sentido. Esperamos pois que o festival crezca, ¿no?, a pesar dos momentos de dificultades. Mm. E como ben dicíades, eh, como dicías antes, eh, pois ofrecedes unha plataforma para que os documentais que non teñen outras vías de exposición aquí así que a teñan. Pero este ano saíu en prensa que tamén a través de R se van a poder ver os documentais baixo demanda que se proyectaron no Playdoc. Sí, acabou de pechar un acordo con con R, que é a televisión por cable aquí de Galicia. Mm -hmm. Eh é eh, moi probable que agora pues, unha vez que remate o festival o que vamos a facer eh, pues, a longo destes oito anos coas programaciónes que, que le vamos tendo que a xente nos ven reclamando que lle gustaría volver a ver ese documental o aquel ou outro e tal, elaboraremos unha programación estable e numerosa con gran cantidad de títulos para poderse ver a través da, da, do canal de R no? uh -huh. eh, Play Doctorão um, como unha especie de canal nesta televisión por cable O que pretendemos é, por un lado, pois, darlle oportunidades de visibilidade, prolongar a vida das películas, no uh -huh. que, que normalmente pois, non acadan o tipo de cine con que traballamos nos, non, rara vez chegan ás salas de cine, e poucas veces ás parrillas de televisión convencional, entón non que fixemos é, facer unha aposta. Por, por un cine diferente tanto en el festival como en este canal entendemos que no muy en, en, en un breve periodo de tiempo puedes poderse disfrutar la programación de playdo en, en una noticia magnífica uh -huh. bueno ángela para ir rematándonos si se, se queda enga algo máis nada que esta noite a 8 y media comenzamos uh -huh. que era una maravillosa película de Rose makelwi que asiente se llega al festival a calquera hora tenemosyeciones prácticamente a longo de toda tarde a todo domingo Eh, que nada, que disfrutedes de Playdoc E que, que seredes se todos vendidos mm, Recordamos que tedes unha página web www.playdog.com Para consultar aí a fondo o programa Tamén para facer esas donacións Se a xente está interesada en colaborar Que non tanto as entradeñas son baratas Son 12 euros por sesión, verdade? Exacto, son uh -huh. entradas moi económicas dos euros por sesión e o concerto de 10 euros se tendo en conta que o único concerto de morfín que venden dos Estados Unidos crea un precio moi razonable uh -huh. Pois pues quedan todos convidados todos os ointes convidados a asistir ao Playdoc, Moitísimas gracias eh, Ángel Sánchez un dos directores deste de festival Gaciñas Moitas gracias, no chao